Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Jao, kako je divno napolje. Stano obožava ovu novogodišnju atmosferu. Marš Balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Ja, Onda je pristavi. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo. <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Jutro je, jutro je. Ljivice, sine. Koliko je sati? Prošlo je šest A, Pa kevo što me ranije nisi probudila je Uključi bre radio, počelo mi razgibavanje Sine mani se tih ludaka Slušaj neku normalnu emociju Kevo, aj ti ću majke ti. Mentalno razgibavanje na radiju B92 Svakog radnog dana od šest Do radnog dana od do devet. Darko i Marko, ponovo Jašu, drskiji i vasobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. Evo još jednom da kažem i način na koji možete da slati vaše poruke. B92 razmak, teks poruke na 11.92. Radio B92 SMS, cena poruke je 15.5 dinara za sve mreže. Twitter razgibavanje, to je jasno, i... Uh bi besplatno osim toka. Besplatno, što je najvažnije. Dobro, dakle, ovaj čovjek dobije otkaz zbog kupusa, uh, e, može... samo zato što je koristio službeni auto za prevoz. Mislim pre... da je preterana kazna. A preterana je kazna. A šta da vozi od turšiju? Da, e. To može da se prospe, znaš, I, da, da prospe. se prospe po sedištu. Ono, A, u teglama. Da Mislim, u teglama. On tam kisleko stavčiće je da je prevozio. A to možda ne bi... Ne, možda, bi mogli da legnu, da, da, da, možda bi mogli da legnu dole, ne bi se videli ovako kroz prozor. No, ovo je natrpo. natrpo no, ovo je previše, pretero. Je. Da nije pretero. Gledaj i na prednjem sedištu, i na zadnjem, A i je. verovatno pun gpeg. Ovoga je sigurno metal i dok vozi. Sigurno, pa on nije da. retrovizor, uopšte videova i desni. Ko zna šta je kada otvoriš i haubu da je Ko zna ispod još <laughs> š Mislim, možda i futoški prodavac u gepe. Oh, znaš da su ih, može se kupiti. I kamen za potapanje. Višdi kako je on dobar posao bacio niz reku. Jeste. Samo što nije razmišljao. Malo je treba samo da razmisli. Stvarno, ne znam. Ovako će ostati i bez kupusa i bez posla. Da, da, vrlo vrlo interesantno i bez bez zadržao. Imamo neke šmetnje, šta je ovo? Nešto se dogodilo uh, odjednom ja mislio sleće sleće svemirski brod i se zbog A ja sam mislio da Bojana toaj koji prolazi je, prolazi pored nas svojim džipom bez dozvole i, i neregistrovanim i i i i tašnicom od 15.000 eura da pa koja tašnica tašnica nešto ne vredi hmm. <laughs> prsto nam komp <laughs> krajnje vreme bilo tako vala crko da bol je, crko da, da. da man da ga zameni brate <laughs> pošto je ovo prvobitni prvo komp uh, kurišen. je od, od 70. neki. Bill Gates je na njemu radio izmislio Microsoft <laughs> u podrumu kad je počeo. Dakle, to je. Nema jeza, mi možemo i na slu. Mi možemo i ovako, nama ne smeta ništa. Da prostiš. Šta di jest, da. ništa nam ne smeta. Evo ovako, dakle, prvo bih pročito uh, i pozvao sve vas koji ste uh, ovaj, naši strušovci, da sutra pratite naš program, uh, zato što je Karibik Pizza pripremila ukusna rođendanski iznadženja, njima je 21. rođendan, Za najaktivnije fanove koji se jave uživa u program sa prigodnom rođendanskom čestitkom za Karibik picu. Uh, pizzu. E, dobro. Pa A mi ćemo biti kao žiri, je l? Ne znam, dobro. Pozi uh, slušovači, uh, ako vole Karibik picu, mi priliku da u petak uh, 20. 12. u 12:00 odiđe nagradni kviz Fresh and Tizi, pitalicu na Facebook stranici Karibik pice cat. Sve što treba da fanovi Karibik odgovore tačno na jedno posljedno pitanje, a zatim da pozovu prijatelje putem srećnog linka koji dobije učešćem u kvizu i tako svakog novog prijatelja učesnika u kvizu koji do aplikacije stiglu putem linka u pojedinca toj osobi raste broj pojena. Poziv slušavacima da se priključuje rođanski proslavi Karibika koje se odije u subotu 22.12. u Karibik objektu u Braće Jugovića od 10 ujutru, a Facebook je naravno već sam rekao Karibik Pizza Cut stranica. Eto, slušajte nas sutra, sutra ćemo da, da delimo uh, pice i ovaj, imamo i još neka izrađenja da za vas. Da, to sutra, imamo vidjeti sutra. Da, imamo i Om Cafe, imamo svašta nešto. Šta je sutra? Sutra godina? je Nova godina, da. Ranija, Malo ranije. ranije Malo ranije Nova godina, da. Dobro. Da je ranije Nova godina, dokazalo je to da se uvijek pred Novu godinu razni političari, predsjednik i ljudi oko njega i ostali ljudi imenuju za počasne građanine. Naormalno. Ko je, je bio prednika idam isto počasni građani Čačka. E, ne Čačka, on je prvi počasni građani Čačka. Kako on? on? On, on, predsednik je prvi počasni građani Čačka U istoriji so grada. A to je piše o tome kad se već pričaju o tome. Zato što je tad bio predlog, sećaš se, oni su usvojili predlog u A to bio predlog samo. Da, da, u skupštini. A Vučić je bio u Leskovcu. A Vučić je bio u Leskovcu. Leskovcu. Ovoga je prošao Aleksandar Vučić. Vučić, jeste, Ta. bio je, da. A ovde On... je bio uh, predsednik Nikolaos Milovan Nikolić, novi, odnosno prvi počasni građanin Čačka. On je izjavio da je za njega Čačak veliki grad, bogat od ljudi i od boga. Pa normalno kad su mu dali bude počasni građanin. Da, ja, bilo mi je gospodar sve kaže, sve sve se viđa. Još tamo nije zanimljivo. Meni je ovde priča da dosta. Ne znam da dosta, ne znam šta sam dolazio. Da, ali poznas obzrm da počne sa građani onda. Mora da, da. kaže ku lepu reč. Naravno da mi to ne mislimo, mi volimo Čačak ne. Naravno i, mi smo Čačak je pogotovo. Jeste. Ali ovo Često smo posećivali Čačak jes, na dojica i baš volimo taj grad. Ali Snežak on je rekao da je to a, grad bogat A pirohi je došao u chat i rekao Ovo je grad, boga no, na... je od ljudi, je od boga. A on sad je upao malo u te... Ne, on ume da napiše religiozan tekst. I jo, re je, ume. I politički, jak, nadaknut, kad se obraća u ovome... Gde beše Jeremić, ono bio, u, u jedinim nacijama. <laughs> beš, beš, <laughs> u jedinim nacijama. Gde beše Jeremić bio. U jedinim nacijama. I kad treba, treba, može da napiše ovaj poeziju. Poeziju i proju, prozu. I jepsku pesmu. E, I jepsku, ako hoćeš predkosovski, pokosovski, sve, sve živo. Čuda. Sve čuda da sve sve. Samo da. pitanje momenta gde se pojavljuje. Inače, ovaj Nikolić istakao da to što urađeno za Čačak Trebalo da bude učinjeno za sve gradove u Srbiji, a šta je učinjeno? Sad sam ja teo da jer Čačak sad ima šansu da se okruži autoputevima, da postane mesto kroz koje bi se prošlo, da bi se završio neki posao, a svi pobradovo. Da li si ti kad ti u jednom gradu kažeš, "Vi treba da postanete mesto kroz koje se prolazi, da bi se završio neki posao"? Jel' ko god bude zadržao u Čačku? Ne, ne, ne. Nego da prođe ljudi. Nego kak kurta i murta Nije to ništa, to nije ništa ružno. Ne, isprašaj da nešto imaš protiv izložbe, naš Kurti i Morta. Šta to bit. znači, Kurti i Morta? Koje to. izložbe? Nije važno. A? Ti jednako ne posjećaš to. <laughs> ja sam bio ispred. <laughs> a, pa čekaj me, kako ti postižeš sve? Ja sam, postihnam ja, a? a samo dobra organizacija Ti na Venčanju, Vučića, ti Ja ovo, ne, ilorbe. o tamo nisam bio, nažalost da. A nisam bio, da a, ovamo sam bio, sino, čisto, što, što, što si bio zaozet da drugim obojezama Prolazio si autoputan kroz Čačk Kroz Čačk, pa nisam se zaustavlja Predsjednik je očigledno mislio da je dao komplement građanima Čačka S time što je rekao, vi treba vas okružiti autoputerima Da ljudi prolaze tuda kad idu do važan posao. Svako ko ima posao prođe tuda. mesto kaže to bio trebalo da bude grad koji koji ljudi dolaze da bržati, koji će mladi neće odlaziti, dolazeći i drugi ljudi u Čačak. Ne, ne, ne, mi ćemo samo da prođemo, samo da, da prođemo na. Da. Kaže, ja ako budem uspeo da u drugim centrim rešim probleme, bit će to veliki uspeh, on ima priča sa problemima. Da, da, da, da. da. Dolješ u Čačak i pičeš imo problema Niša. Z Ili odeš u Niš i pičeš o problemu male mostarina da stane onda se jedan drugu zamisli kaže, evo baš juče bio ja u Kraljevu. I zamisli šta mi se desi. Gledam ja da. Još jedan čfora. Da je juče predsednik u Čačku obratio građanima Čačka. Evo, pobеди svoju Vojdovcu. Da, da, da. I u Odžacima. I u uh, a i ga zna, u, ono, kostolcu. u Kostolcu. U Kostolcu. Ovi ga gore kažu, pred, ali vi niste više predsedni vođa napred. sada biti centar Beograda. Al vi više niste u stranci predsedniče a da, a da, da. dobro a sve jedno voždovac je Jer sada slobodarski ovi moji pobedi ovaj ovi pobediše uh, napredna snanka je pobedila i voždovac je mesto u kome će se graditi planiramo u voždovcu sad pičuš čačanima da da da šta, da, šta će u biti voždovcu? u voždovcu oni dalje u kampanju oni, ja. oni se češu ono gledaju kao šta da sad ovo. šta brate i nije ni čudo što su ovi poslu ustali da zvižde jest popij antibijot popiću antibijot popićeš ima kad Piše dug je dan Dobro. Kaže kao pozitivnu stranu Nikolić istako očinite da je u Čačku javna preduzeća posluju pozitivno, mm, mm, a ne negativno. Normalno. Što nije slučaj u drugim gradovima, gde su kako je naveo, pokazali zakoni zadužili decu. Tako znam, tok recimo ja u u Čačku to ni slučaj. ja sećam kad je bio u Palestini. Izraela vas mantretila već godinama. Da, da, da. Bombarduje. Treba da se ovde napravi, o... onda ode ovam. Onda ode u Palestinu. Palestinama napada da, već godinama. godinama. On za sve ima dobar govor. Da, da, da. E, Udaju spreman. spreman. Spreman. Mi ih ne možemo premještati. A sve to zavisi od onih koji vode gradove. I oni koji su iz njih otišli. A pomažu ih bez obzira na to. Neka svak učini za svoju sredinu koliko čačani koji ne žive u čačku. I na ta način se podići iz Srbija. Mm -hmm znači čačani koji ne žive u čačku čine za čačak on je došel u čačak i onima koji su ostali u čačku rekao da su oni gori nego oni koji su odišli <laughs> i vi ovde da se ugledate na vaše zemljake koji su napustili grad <laughs> a onda je rekao onako hrišćanski za ove ovaj iz dveri pošto su i oni hrišćani, jest, i to čak mislim najveći hrišćani. Na, ispred... Kad bi se merilo hrišćanstvo na toplisti hrišćanstva, mislim bi dvije li bile oni prve. Oni su broj jedan. Znaš, broj jedan. Znaš, oni nekako baš su super hrišćani. Tako viš. Oni su super, super, jest, super, jest. super hrišćani. Jest. I oni baš veruju. Tako je. Ja verujem da svako od njih im je se trebio na <laughs> sebi. Sjeti <laughs> da. se ko je danas dan Mitroviću, seti da, da, da, se da, da, da. Mitroviću. Oprosti Bože. <laughs> upravo je to rekao i predsednik za povike dveri iz vižduke koje, koje je dobio od njih, rekao je pustite ih, ne znaju šta čine samo što je mi rekao, oprostim bože, bože ne znaju šta rade i kaže sam sebi, oprostit ću im i onda se, i onda se čula pesma <laughs> moram ja ne vedi <laughs> to je jače od mene to je, je jače od mene, mare, oprosti oprostim Bože, ne znaju šta čine <laughs> A onda je ovako, rekao, šta čine pozvižde pa ljudi ne sviđa im se šta pričaš on je rekao zvižde. on je rekao bože oprosti ne znaju šta rade i onda se čulo ovo cheva bon mate other life Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. I'm a trustee. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. Oh, it's usually silly. No, no, no, no, no. Toys best. No. Nah. Forget about your sin. Give the audience a queen. Enjoy it. It's your last chance to get out. See you later. Always look on the, the bright side of life. Just oh. before you draw your terminogram There are no doors for all crimes Life is a shit when you look at it life's Life is a piece of shit when you look at it oh, no, no. You, you see it's it. <laughs> keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is on you Do you know what year this happened? Eh, yes, yes Pa, mi bi danas ovako visili kad bi ovo radili isto kao on monumentalno monumentalno nikad više niko kao monty piter ej kad jevi dobro to je to je, e, to je bilo to u tom jednom u čačku trenutku, ali on nije on se nije dao isprovocirati takođe rekao u jednom trenutku ja sam i ovim ljudima predsednik hteli oni to ili ne kako je velik pa kaži, pa ajde kaži jela, ajde vre. molim te kako je, velik je. Ej velik je. pa ne bi on pa ko tebe kamenom ti njega hlebom jedan šamar kad ti opali, ti okreneš drugu stranu glave koja to većina je ja sam i ovim ljudima predsjednik da je li moguće zviždite da je moguće pro... da neko bude Zvi... toliko iznad a, a, situacije zato je on predsjednik Pa nije, ne može to svako. Ti misliš da je on slučajno dobio izbore? Pa ne. Pa kako je slučajno? Pa ne može to. Nije slučajno uopšte. Nije, nego zbog Borisa Tadića? Mm, pa da, i zbog toga i zbog dva džaka. Da, i zbog dva džaka. Da, i zbog dva džaka. džakovima? Šta džakovima? Da. Tu da. je sad krompir, je li? Ne, tu je sad kupus. Da, Evo da, prevoznik tvojeg. Davaj sa iz... <laughs> to ti isti džakovi kom so Gospodo treba. Ja sam odgajivač veliki rastih pasa. I koga kuče da mi riše da ga ujede. Sač, teško njemu mentalno razgibavanje. Za to vreme nedaleko odatle Ivica Dačići na izložbi Bogujevci vizuelna istorija omaž svim porodicama i žrtvama rata koja govori o ratnom zločinu nad porodicom Bogojevici u Podujevu 99. godine dakle u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda Ivica Dačić na izložbi kaže, molim te daj mi YouTube da počujemo šta Ivica kaže Juče sam reagovo jer je iz Ministarstva unutrašnjeg poslova stigla informacija da postoje problemi oko organizovanja ove izložbe, da postoje pretnje i da je postojala čak u prvo vreme jedna odluka da se možda ne dozvoli održavanja jedne ovakve izložbe. E, lično smo se založili gospodin Gučić i ja, da, e, da ovo treba da bude održano upravo zbog toga što e, mislim da je veoma važno da postoji puna sloboda da e, se čuju e, ljudske sudbine koje su bile teške i tragične na svim stranama u e, vratima na prostoru Biše Jugoslavije, naročito je bila teška sudbina dece i civilnog stanovništva e, i sve ovo što se radi upravo bi trebalo da dovede do toga da nikad više ne stradaju deca e, bilo bi loše ukoliko on se ovakvom izlužbom podrazumeva da se Govori o našim milenjikovim žrtvama. Žrtve su žrtve, ja sam čak predlagao, u briselu u dijalogu da se na Kosovo podigne i u srpskom delu i u albanskom delu zajedničko spomenuti svim žrtvama ratnih višavanja na Kosovo. Pa nije čudo što će dobiti Nobelovu nagradu za mir. Uopšte nije čudo. A ko bi drugi dobio? Kažem pri meni. Ja, ja bi samo da eto primetim, voleo bih da se isto ovako izložba održi o ž e, poginulim Srbima u Tirani i u Prištini. I u Prištini, e, o, isto bih to da, ja bi tako, voleo tako da ona, jeste, da je to napravimo. da to i da to poseti isto Hašim Tači i da isto ovako da dođi da kaže kao kaže, i Dačić, da, da, žao da, da, mi je zbog svega jest. šta je bilo. Da, eto da da. da a ovaj, za to, kažem ti su oni predloženi za Nobela, mislim, hoće da ih predlože ne, još kažem, u tome je veličina da ti kažem jer oni Vučić su to nekako primetio kako Dačić malo malo pa kaže Vučić i ja smo se dogovorili, Vučić ja smo rekli Vučić ja smo ovo, Vučić ja smo ono on zna da on sam odluku da donese malo ova varijanta no ono, ali tutnjimo kad kaže Miš i Slon da, mada da, mada ovdje mislim da imamo drugi životinje. Da, da, da. Pa ne mislim u metaforičnom rečena. U odnosu na ovaj jačinu koju imaju što je to, da, to super, da. Ne, da. ne ne ne o, Ovo je velika stvar za Srbiju. Ozjavili su da je potrebno više ovakih izložbi. Tako je. I ja se slažem, ali bih voleo isto tako da vidim i za Srbe koji su ovaj Naravno da koji su tamo, ovaj bogobili života i isto tako puno dece, mala da, ovaj da. žena i tako da vidimo i ne, to jes, ovaj, jes. u Prištini. Naravno što da. da ne. Mada ne znam 99. godine ako se sjećam, dobro, mislim da je SPS bio na vlasti. E, čekaj, čekaj, da spravam ja da se sjetim. Čekaj, čekaj, čekaj, ko, ko, ko beše 99, jeste SPS. Jeste je SPS. SPS. Mislim da je jeste. bio Milošević, jeste, Dačić, Radikali. Radikali. da, mislim da se bio je. bio... Tačno, jeste. Da, jeste, čekaj. A čakam. Vučić beše tada bio, čini mi se, ministar informisanja. E, čekaj, čekaj, da li si se dobro setio Čekaj, čekaj, da jao izgleda da jest. Pa eto, vidiš kako se ipak uh, sve te stigne. Mislim, dači, hoću ti kažem da, da sve te stigne se, sve se i onda moraš da se vratiš sve... na mesto ovoga... da, da, da, dešavanja. dešavanja da, ili sve se vraća, sve ploči. se plaća, misliš. Da da, da, da, da, da, da. Tako je to u životu. Krug da, mora da se zatvori. Mora da se zatvori, da. da. Tako da, da. da, to ide. Hteli mi to ili ne. Ovo je lepo. Lepo je? Lepo je baš. Lepo, lepo, lepo. lepo. I potresno onako. Ja veram da će istu takvu judožbu napraviti Srbiji u Tirani, hoće u Prištini, hoće saći u južnom delu dana, uh, Kosovske ovaj, Mitrovice. Ne, u opšto ovaj, južnom delu Kosova. Da, biće to verovatno ovih dana. Oj, ovaj, čuo sam da se priprema velika izložba. Da, da, ovaj, da. Oj, naši da. ljudi dole Jest. i to će podržati Dači i njegova ekipica. Jeste. Atifete i Khajaga kažu da će da. to organizovati naši ljudi. Jeste. Da, da, da, do, do, e. dalje. Lepo što je Dačić bio. Da man, lepo bi i Čeda i Miljen Selmanović. Da, normalno. Pa normalno. Da. Pošto izlaze jest, sad je trenutno to raspoređen su po sistemu trojki a trojki su, Marko, šta? osnovna jedinica diverzanskih grupa ali male, samo bi te želeo da ti kažem nešto mm -hmm. always look on the bright side of life always look on the light side of life Life is piece of shit, when you're located. Zaboravio sam da ti kažem jednu još stvar. Kad si mi sad ponovo pustio pesmu, setio sam se još jednog dela izgovora predsednika Nikolića juče. Kaži, kaži, Marko. To je isto bilo fenomenalno. Podeli sa nama smrtnicima. On, on je rekao ovako da, kaže, uvek se opozicija ovaj, bori protiv vlasti, to je sve u redu, ali vlast nikad tako nije dobro radila kao ova današnja. Oh why look on the right side of love For lot primetio se da nisam imao nikakav komentar. A nema posle toga komentara. Tu je tačka, nije zarez. Nismo tebe danas radimo. A pa ja sam ti rekao neđi da mi pozližeš. Ne, ne mogu da ispoštujem post do kraja. Right side of death. just be you throw your time nije to sve što je e, Dačić rekao juče ili preključe znači nisam tror samo sekund je ideja je od svega last piece when you look at it ja, last of this jolly shit Čuli ste šta je života? Inače, gospodin a, Dačić je, je ovaj, a, još mnogo stvari rekao. Dakle, jedna od stvari zašto je on veliki čovek je i to da je ovaj, nominovan, nominovan, da je preložen od strane a, ovaj, a, ne znam koga već. Trenutno oni hoće da ih predlože, lobiraju za njih da. troje. Vođa Albanskog Ko, da. kokusa. U kongresu da. lobira da dobio podršku za nominaciju Kjeti Nešto, Nivice Dačića i Haši Matačija za Nobelovu nagladu za mir, to je sazno tanjug. Mm -hmm. A mi vam prenosimo. Da. A, kako je računa u srpskom kokusu? Šta bre kokus? Šta, i, I mi imamo kokus. Kao, kokus? Jel? jel? I mi to imamo Demokratski kongresman iz New Yorka aktivno pokušava da dobije podašku svojih kolega za ovu inicijativu Nakon čega će odlučiti da li će pisati Nobelovom komitetu Znaš šta je Veliki Dačić rekao? Šta kaže povodom tog je ovako, saopštenja Dačić je rekao da je ta priča toliko, nevjerojatno djelo je Da ne bi da je komentariš, citiram Ništa mi ovde nismo radili ni za Nobelove nagrade, ni za svoj rating, ni za fotelje nego za Srbiju, i to nam je najveća nagrada. Tako je! Za Srbiju! Pre, Srbi, za Srbiju. Vreme, da znate, bre, jednom, da se Albanci svi naučimo. Da, Albanac lobira za Dačića. <laughs> Koliko on učinio za njih, on e, ne znači, kako ovaj da je izgleda za hvalost. <laughs> Ja nisam iz dveri, nisam za dveri, nisam za 1389, nisam za nacionalni stroj, nisam za nijedno od tih desičarskih ultra strana, ali ovo... Pa kako da te ne iznerguje? Da pa ovo da je uradio neko iz demokracije stranke pre tri godine. Bilo bi ovdje... Bilo bi, bilo bi ovdje Kabul. Po banderama. Kako bi ovdje bio Afganistan? <laughs> bilo bi kao iz ovog spota. Ono, da, bi, visili <laughs> bi po banderama. Kako bi čovje... Ajde, premajte joj kako... Ali kako sjajno. Sam, kako uspio da ljude da to... Da je do, to sve u red, to, da smo mi napravili veliku stvar. Čovječe, reko je... I smo napravili veliku stvar. Reko je, Beše, sad smo pričali ja i Grega baš o tome. Šta je rekao o što smo ti pričali u hodniku sada? Sad sam se zaboravio. Dačić, da, da je ovaj da za Evropsku uniju, da je ovo je sad više, ovo je stvarno sada za uh, da, da, Evropsku uniju. To je to, sad znači, smo už gotovo. Je. Ne, ovo je sad stvarno, ono da. pre je bilo lažno. Sad je, bila zezanje, sad je bilo zezanje, a sad stvarno. je što su radili oni tadić, a sada je ovo Evo e, sad, ovo je sad je evo to je to. Jer počinje i da rekao je rekao sad od januara kad uđemo u pregovore počinje jedna nova faza jedna no idemo u budućnost svetlu. Jel u svetlo budućnost? Nema, gotovo je. Pa da li moguće? Ulazimo sad tačno gde treba. Hey so, a face turn Mi se pošto je sad sve kako treba. Hajde sve kako valja. Valja to malo i proslaviti. I ovamo smo se izmirili, ovamo ulazimo <laughs> really u Evropu. Do juče smo naslagali, uh, sad nasište ne lažu. Sad je zaista stvarno, zaista stvarno. To je to to, je to, to je to. No, ili ni ne dams. Tabishly champs. Pa za da budemo ljuti. Što so ljuti? Pa jesto. Ne, smo tražili, to smo i dobili. Ja to tražio nisam. Oh, I'm looking the right side of the block. Borđoći tražio. A ovaj <laughs> A nije do se valja na onako. Pa kapa, još se <laughs> E, ajde si albansk, albanska strana lobira, da kjetli nešto dačić i dači, tači dobiv Nobelovu nobe, nagradu za, za mir. mir. Da kud taj Nobel izumeo dinamit je super je varijanta stvarno da on nije izuzeo Dačićiste iz priče i predložio recimo samo Tačija Maš, ili Tačija pre... i Ketar Keteljdaž... kako ti izuzme Dačić, a pon je više učinio Am, nego Haši Dačić <laughs> čeo pričuš ti čoveče um, vjerovatno ih je tako i poređao uh, Dačić Tači Ešton mislim da je Dačić dači Ešton Tači, Tači. dobro, pored da, toga da, da. Dačić ne bi miran i dalje, nego reče pored ove Nobelove predloga znači on i ovo radio za Nobela? ne, za, za Srbiju Srb... bre. za Srbiju Mislim, kako ono veše, krali smo za sebe krali smo za sebe a, a pokrljali za jugu <laughs> O, da, da, načinio, da, da, da, da, da, ne, ne, gledaj. Za koga sam ja? To? Za Srbiju, Srbine, Srbiju. Mislim, krali smo za sebe, a krljali, se krljali za, za Srbiju. <laughs> e, tako je to bilo. Da. Dakle, oke. Ov... <laughs> jo, da ti će, da ti će bezbrtan si. Tačno još odlučili. Kongresman Eliot Engel je tim povodom pozvao srpski kokus. Uh, tražeći nikov podršku ali kokus još uvijek nije dao svoju konačnu riječ pazi albanci hoće da ga predlože za nagradu a mi se se da, da mu damo nagradu da, da ga predložimo a? sad da poslije ćemo možemo da ga skinemo s vrata dačić će bude okačio sve ovo što imaš je dobio te najevropljani te nobelova mm, ali, nagrada razno te, ordenje te ovaj najseksi pilni ono bravo pa pa bio ge ikona gay pa ikona. sve pa nema da viš ge ikona i to je bio Nema šta nije dobio <laughs> Kod njega na gajbi gdje je ikona Sve, da, da, da, sve je dobio šta treba Pa mislim <laughs> Ne razmišljaš Mitrović Ne razmišljaš Ne, ne zbog njega je ne, to Nego zbog dana, zbog ne zbog dana Ćala će poslije da mi <laughs> šamaraka <laughs> Zasluženo Što pričaš klipane, jedan na danas i, danas i dan Danas i dan, čoveče jo. <laughs> Inače, ovaj Albanski kokustaj predvodi Engel Eliot. Aha, to je taj uh, njihov. Da, da, što da. oni imaju svoje ljude degod. Ja nisi da on što da reč. Degod pogledaš to je, ja znam za kokuz. Uh, ima na pesmi Dobiozaj kolektiva Kokuz. Da, o tako beše. Ima stranka Kokuz za kod batka e, u Sarajevu. E, poz za za batka, batka i Sarajevo, da. Inače Dačići izjavio da, uh, da, će rođen, da, da će za 50. rođendan da da uh, praviti koncert i pevati sa Cetanom, Harisom i Bešićem. Da. Odlučio je 1. januara 2015. I šalje mogu na Euroviziju i da na Euroviziju. Pošto je pohvalio početak rada televizije Nova, jeste. Al' tako, verovatno će dobiti svoj show veče sa Ivicom Dačićem. Da. I onda pa rekao je, rekao da šta je, "Šta ide ho kari i demonja prelaza kod njega." Če? Rekao je da ga svuda zovu da peva, počev od Slava do pesme na yes. I onda počinje emisiju a, a radimo svoju večeru sa Ivicom Dačićem ko ovaj sa stand upom i onda mm -hmm. kaže ovako nisam mi ovdje ništa radili za Nobelove nagrade ni za svoj rating ni za fotelje ni, ni, ni za Srbiju i to nam je najveća nagrada. Jo tako ej Bane hvala. hvala ba, da da da da. Što što vodiš aplauz. A ono Bane Ružič vodi aplauz. <laughs> A prvi red KoreS pesa. Danas vi dolave Mrka uh, Kažare Obradović. Uh, a Ana, Ana, Be, Ana Bekuta i, i, i Mrka bend. Be, da, da, da, da, da, da da da, ono, da. da, naš dozimo goste. Jeste, pa ono Hašim Tači. Jeste, da, da pa, uh, Vučić, uh, Ketrine Šton, uh, Ameri razni, Bulin, uh, Bilja. Da, naš, pa on da ih pita. Ne, je piše Da, pa i postavlja pitanja, da da, da kaže mi, ovaj kako uspevaš ti si poznat kao čovek koji je fema dan koji genijalan, koji doktoran sve stiže, a, koji ja paraf raspitao sam se dobro o tebi. Da, naš, da, kako se postiže? Ja, da, on stoji mikrofon tu, šolja sa da, velikom da, da, sa likom onog Miloševića, verovatno sa likom Fioreti Đaku. E, sad je vreme za muziku, e, vidiš? E, vidiš? Sa, ovo je, baci na Nema si. Nema šta! Vidiš, jako se radi. Tako to ide. Ja tako zamišljam večo s evicom Dačiću. I dačičem. onda, i onda kreće. I onda kreće muzika. A zabavljaju. sada Ana Bekuta i Mrka Band vas zabavljaju, a posle toga reklamam da se mi vraćamo. Vraćamo se! Ali, ponavljam, Dačić vas slagao svako ima svoj do posle i... ja ovo nisam tražio ovo su oni meni ponudili dakle to je bila ponuda koju sam dobio pristojno racionalno razum i od Aleksandra Vučića da bio sam uh, sa njimi na večeri u prisustvu Ivice Dačića te priče uh, su samo fantazija u nekim glavama i ja sam ponavljam se vratio ponovno na razgovore sa njima potvrdio ponavljam Dačić vas je slagao mentalno razgibavanje to je praktično naš jedini adut koji imamo samo na radiju B9.2 dobro došli u veče sa Ivicom Dačićem vaš domaćin Ivica Dačić Dobro večer, dobro večer, dobro došli U moj skromni šou Predsednik Tomislav Nikolić je Juče je gostovao u Čačku Kažu da nije bilo Dovoljno prodatih pištaljki Da bi se ispratio njegov govor Sinoć je jedna fenomenalna Izložba u Beogradu Na toj uh, sjajnoj izložbi Govorio Čedomir Jovanović Od tada brada mu je još kraće nego što je bila Imam sjajno gosta večeras Za 5 sekundi Aleksandar Vučić ovde Zabavljeno s band Mrka Ana Bekuta. Dakle, kao što sam najavila, moj gost u večerašnjem show programu, predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Dobro večer, Aleksandre. Dobro večer, Ivice. Ee, dobrodošao u moj skromni show. Volite našo. Drago mi je što si mi pozvao. Moram da priznam da sam bio pomalo iznenađen što sam baš ja dobio tu čast da budem tvoj prvi gost. Pa ti znaš da ja već godinu dana pokušavam tebe da dovedem u emisiju, ali zbog tvojih silnih obaveza, čestih putovanja evo tek sad si našao šansu i jako mi je drago da si večeras kod mene ustupio. I meni je drago što sam kod tebe uspio sam da eto pronuđim uh, malo vremena da se odmorim i od venčanja i od svega i da dođem ovde kod tebe lepo i ovde kod tebe studiju kaže mi pored svih obaveza koje imaš stigao si da staneš i na ludi kamen i kažeš sudbonosno da pa da ovaj, na taj korak sam se odlučio iz prostog razloga što smatram da ja kao prvi potencijalnik vlade eh, nikako ne bih smeo sam da donosim odluke te sam shodno tome jednostavno našao partnerku E, koja, koja razume moje potrebe koja mene prihvata baš upravo on, onakoga kakav ja zaista jesam, a fenomenon sam eto malo i šale da se našali im čisto e, tvoj posao je jako težak, ja moram priznati e, u mnogim situacijama smo i zajedno se borili za Srbiju I znam kroz kakve si muke prolazio, a kaže mi, molim te, kako uspevaš da sve to postigneš sa svojih 10 prstiju. Ah, uh, trebalo bi te da kažem da da da i tvoj posao uopšte nije lak. Sa tvojih izvin i spoja nikad se przdio. <laughs> <laughs> volim volim volim dobre šale i uvek volim da se našalim i i baš piđago što što si što si ti tako uh duhovit. I tvoj posao nije lak. Znaš, i ovo što ti radiš je isto jedna, jedna fenomenalna stvar. Ovaj show program mislim da je Srbiji zaista bio potreban dosta više Kesića Ivanovića, one dvojice s radija i tog lošeg humora, mislim da je Srbija zaslužila nešto više od tog palanačkog humora i zato mi je drago da si ti pokrenuo baš upravo to preču. Da. Hvala. Hvala ti zaista. Ne, ne, ne. Zaista lepe reči, ne stiže ovde, zaboraviti ti. Ne, ne govorim, zato što si ti moj prijatelj, zato što zaista Pakoj, laska je dana. Ovaj, moj, pitalo si me, dakle, izвини, kako sve postižeš? Kako postižem? Pa jednostavno, znaš, stvari organizacije i i i ljubavi prema tome što, što radiš. Ja volim politiku, volim Srbiju. Jer ja znam da je tebi Srbija na prvo mjestu. Srbija mi je na prvo mjestu, čak više volim Srbiju nego, nego nego sebe, nego nego ne znam, nego bilo šta drugo na nego Vulina, ne znam, više nego bilo koga volim Srbiju. I si Srbiju. jednom rekao da a, dobro poznaješ svoj narod i da ga najviše voliš na svetu? Najviše volim na svijetu svoj narod, ja sam ovog naroda a, i nikad neću prestati to da budem. Pošto o pitao pa mislim da ovo ozbiljno pitanje že je ozbiljen odgovor. Ja Srbiju mnogo volim, volim ovaj narod, mislim da ovaj narod zaslužio upravo ovakvu vlast kako je i dobio. A da li će ova zemlja konačno od kraja 2014 početi da živi mnogo bolje, kao što si nam takođe najavio... <laughs> gajiš li tu vrstu optimizma pa verim ljubice ja da ne gajim u vrstu optimizma ne bi se ovim poslom i bavio mi ti sam znaš jako smo kućni prijatelji jako si mi ti ljubimac mislim kućni mislim dolaziš kući koji mene i ljubimac si mina čovako hvala ti ovaj, ti znaš dobro da, da ovaj, bez toga jednostavno ne može tako je bez toga jednostavno ne može i, šta je bilo pitanje jao šaljiv džio jedan <laughs> ma yeah kažem ne, neke pikanterije, ovakav i oni na sastancima kad sam pustim. <laughs> ne, nemoj molim te previše da nemoj, otkrivaš, nemoj molim te previše da otkrivaš, ne bih želao da ljudi to ponušao. Oni da nas, nas kad, kad na zajedno spoje kaže, dačić peva, vučić se šali. <laughs> Uvijek si bio spadalo, zaista da, da s je. Ja ne bih volao samo narod da me pogrešno razume, eto to ne bih volao nikako. E, neće tebe narod, narod pogrešno da razume, pa vidiš koliko putriš imaš <laughs> pa da sada više od tebe, dosta mi se treba da imaš 68% da <laughs> <laughs> ja, da da, hvala ti hvala ti ja, ovaj, uh, predlažem, ako se slažeš, da uvedemo i sledećeg uh, ovaj, a, gosta, sa a, nama je uh, gospodin sa B92 gospodin Boris, i on će ući ovaj, ako slažeš, se slažeš da, pa ćemo Pravo, nastaviti zajedno dalje volao bi prvo da mi Boris da te vesti, da vidim kakve su da ja to prekontrolišem, pa bih onda ako ja dopustim, on to pročitao I onda će posle vidiš, neko će ti zvađiti odmjena Pa će izbaziti da si ti ne, neki cenzor <laughs> Om Cafe, izgovor za razgovor Sponzor mentalnog razgibavanja Jao kako je divno napolje Stano obožava ovu novogodišnju atmosferu Maršbalavac, jesi kupio kapu? Jesam ja, Onda je pristavi Om Cafe, izgovor za razgovor Ma ne metalno kuvalo. Salim <laughs> se drageli šalim se Mentalno razgibavanje Na radiju B92 Svakog radnog dana Od 6. Do radiju šest i pet Do dovet Darko i Marko ponovo jašu Drski i vas obrazniji Nego ikad Mentalno razgibavanje